Vrienden, goeiemorgen, dankie dat jylle saam met ons die Heere geloof het. Dit is een dag, dit is een zondag, dit opstandingsdag en ons kan as geloviges op hierdie opstandingsdag ook blij wees en dankbaar wees. Vrienden, ons jaarthema vir 2021 is waar pas ek in? Julle sal dit ook op ons kalender sien. Ons het dit ook so in die familienies gekommunikeer. Dit gebeur soms dat mense vir jaren lang lidmate is van die kerk. Maar nie rechtig weet waar hulle inpas nie. Die gemeente is amper so ‘n groot legkaart met een klomp klein legkaartstikkies. En dan is die vraag, maar wat die een is ek? Waar pas ek in hierdie groter prentkie in van die gemeentese legkaart? En nou wil ek al die vonkmaats roep en sê jylle moet gauw hier kom sit, want ek het so'n bykie van die uitdaging gehad en ek wil hy jylle moet, moet kom kyk wat die uitdaging was en wat die oplossing ook vir die uitdaging was. Hallo maats, ek sit met een geweldige groot uitdaging. Ek het by iemand een puzzle percent gekry. Die puzzle bestaan uit twee stikke en ek weet nie hoe om hierdie puzzle te bouw nie. Die puzzle het nie in die box gekom, so dat ek aan die buitenkant kon sien hoe lyk die puzzle nie. Die puzzle persoon wat het vir my gegeet, het net vir my gesê, dis ek aan meelpert. En nou het ek probeer om hierdie stikke in mykaar te sit, ek het gemeet en gepas hierdie kant toe en daai kant toe, maar ek kon het nie recht kry nie. Ek het naderhand gewonder of dit nie die verkeerde twee stikke is wat hulle by mykaar gesit het nie, maar ek kon net nie die twee stikkies in mykaar kry nie. Ek het weke lang gesikkel, en ek was naderhand moedeloos geweest. Totdat ek besluit het, maar miskie moet ek een deskundige, een slim mens kry, om hierdie puzzle vir my in my kaart te sit. En weet jy wat, dit was 1, 2, 3, toe is daai puzzle gebouw, en kon ek terugkyk en sien, wauw, dis een kameelpert. Telk is jy ook van die slim maats, wat weet hoe my puzzle te bou, hoe my stikkies in mykaar te sit. En weet jy wat, ons as gemeente is ook so, ons bestaan uit 'n klomp puzzle wat in mekaar moet pas, so ons een wonderlijke mooie prentkie kan vorm. Ten einde die vraag te beantwoord, moet ek eers weet wie ek is. Voordat ek weet waar pas ek in, moet ek myself ken. Ek moet weet wat my identiteit is. Nou lyk het nogal vir my asof een mens se identiteit ‘n baie belangrike saak is. Die persepsie van wie jy is, bepaal blijkbaar tot die groot mate hoe jy dink en hoe jy optree en leef. Daar is nou maar net sekere optredes wat geassocieer word met jou identiteit. As ek my identiteit beskryf as wit, Afrikaans sprekend, manlik, dan gaan mense ‘n sekere persepsie van my hee negatief gesien, een klomp mense gaan dalk dink ek is rassist, ander mense gaan dink, ja, hy is een van die oudens wat weier om Engels te praat, en ander gaan dink, ek is een van die mans wat een voorstander is van geweld ten oor vrouwens. Positief kan ander mense dalk een ander percepsie van my hee, dat ek as wit persoon goeie verhoudings het met amal oor grense heen, dat ek trots is op my taal en dat ek ja, een mannelike persoon is, maar dat ek dat ek waardering het en respect het en liefde het vir die vrouwelike geslag. Ons gaan vandag kyk na hoe die skrywer van die evangelie van Johannes na homsel verweis het. Nerns in die evangelie van Johannes sê hy dat hy die skryver is van die evangelie nie. Maar uit die bybelse bronne weet ons dat dit die apostel Johannes is, een van die seens van Sebedeus. Die manier waarop hy na homself verwijs is eindelijk baie besonders. Hy verwijs gereeld na homself as die disciple vir wie Jesus baie lief was. So verwees hy sies keer na homself. Kom ons gaan kyk na een van hy tekste, met die vraag in ons achterkoppe, hoe word ons identiteit bepaal? Hoe beinvloed dit my optrede van elke dag? Maar voordat ons gaan lees uit die Heerese woord, daar Johannes 13 vers 18 tot 26, gaan ons eers saanbid. Heere, ons nader ook in die ochend tot ee. Heere, ons kom na, na ie toe om genade te vind. Ons kom na ie toe, om liefde te vind. Ons kom na u toe, Heere, ja, om ons identiteit te vind. Om te ontdek wie ons is. En Heere, u het ons gemaakt om u te eer. U het ons gemaakt om vir u plasier te gee. En daarom wil ons ook in hierdie oomlikke net ons lof en ons aanbidding aan u kom toe breng. Heere, is ons God, is die grote God, die God wat ons geskep het, om ons lief te hee. En dit, Heere, bring my net by ons een stuk nederigheid en een stuk dankbaarheid, en wil ons, moet ons jylle weese, net in hierdie oomlikke vir jy kom aan I kom waardeer ook ons liefde tenor I kom verklaar. Hoop in die woord, Heere, ons luister. Amen. Vrienden, ons gaan lees uit Johannes 13, daarvan in vers 18 tot 26. Ek praat nie van julle allemaal nie. Ek weet wie ek uitgekies het, maar die skrif moet vervul word, Hy wat van my brood eet, het my in die rug gesteek. Ek sê dit nou al vir jylle voordat dit gebeur, so wanneer dit gebeur, jylle kan glo dat ek is wat ek is. Dit verseker ek jylle, wie iemand ontvang wat ek stuur, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Na hierdie woord het Jesus hewig ontsteld geword en openlik verklaar, Dit verseker ek jylle. Een van jylle sal my verraai. Die disciples het verslaan na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel nie. Die disciples vir wie Jesus baie lief was, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus beduie toe vir hom dat hy moet vraag wie dit is wat Jesus bedoel. Hy leent toe oor na Jesus' kant en vraag vir hom, Heere, wie is dit? Jezus het geantwoord, dit is die een verweke stikkie brood, wat ek in die saus ingesteek het, sal gee. Hy vat toe een stikkie brood, steek dit in die saus, en geed het vir Judas, sien van Simon Iskariot. Ek het begin wonder, oor hierdie opmerking, die disciple vir, vir wie Jesus baie lief was. En die rede vir my wonder is, is dit nie so bykie arrogant om jou self so te beskryf asof jy die Heerese wit broekie is nie? Johannes sou immers in een groot versoeking gewees het om toch darm so 'n klompie eer vir hom en vir sy rol in die evangelie te kon toe-eien. Maar het lyk vir my, of Johannes onder een skuilnaam probeer skryf. Hy kies om op hierdie weise, ‘n bykie op die achtergrond te bly. Hy doen dit doelbewis, so dat die een oor wie dit eindelijk gaan, Jesus Christus, in die kollig, kan staan. Maar nou wonder ek, wat het daar alles gebeur, dat Johannes so oor homself begin dink het, die discipel vir wie Jesus baie lief is. Daar moes iets baie speciaals en besonders gebeur het tussen Jesus en hierdie discipel. Net in die voorafgaande perikoop, word vertel hoe Jesus die voete van sy disciples gewas het, dat Jesus van my voorskoot aangetrek het, Um, omself prijs gegeet, sy disciples gediene, dier hulle vuil voete te was, en op die manier ook sy liefde vir hulle te wys. En as Johannes, heel waarschijnlijk daar gesit het, en toegelaten, dat Jesus sy vuil voete was, het hy in die tasbare, liefdevolle hande van Jesus, reeds daai gevoel beleef, dat Jesus vir my lief is. En later sal hy die hele kruisiging gadeslaan, die opstanding van Jesus uit die dood beleef, wat vir hom weer daai ervaring gee, Jesus is onzaglik lief vir my. Nou het Johannes eers in 90 na Christus, hierdie evangelie geskryf en op hierdie manier na himself verwijs as die disciple vir wie Jesus baie lief was. Daar is lang tyd wat verloop het, amper, ek wil waag om te sê, het is 50 en 60 jaar wat verloop het, na sy eerste handse contact met Jesus. Maar as jy by die voet van die kruis gestaan het, en langs die weggerolde klip van die leeg graf, dan kan een mens nie meer die selfde oor jou self dink nie. Met al die gebere wat gebere, die voete was episode, die kruisiging, die opstanding van Jesus, en dalk nog baie ander persoonlijke goed, tussen in Jesus en Johannes, het hy hierdie boodskap baie duidelik gekry. Johannes, ek het jou lief, Ek het jou baie lief. In die vorming van die mens sy selfbeeld is dit nogal belangrik wat jy van ander mense hoor. As jy by iemand anders hoor, jy sy oom mislukking of ach man, jy is niks werd nie. Jy sy stoutert. Dan trek jy mettertijd vir jou daai baieke aan. Dan word jy daar die boodskap gevoer en dan begin jy dit oor jouself dink. Ek is nou maar een mislikking, ek is een ou stoutert, ek is een niks werd. Johannes het hierdie boodskap so duidelik en helder gekry, namelijk, dat hy die persoon is vir wie Jesus so, so lief het. Dat hy nie anders kon, as om homself in die licht te sien nie. Wat ander mense van hom gesê het, was totaal onbelangrik en irrelevant. Wat Jesus van hom gesê het en van hom dink, is al wat vir hom belangrik was. En sy hele identiteit verander, sy ou identiteit, Johannes, die sien van Sebedees, skyf totaal op die achtergrond. Een saak raak vir hom oorweldigend. Ek is die een vir wie Jesus baie lief is. Dalk moet ons hier in die begin van 2021 baie mooi luister. As ons wonder, waar pas ons in? In termen van ons gemeente, moet ons net weer een slag fijn luister wat Jesus van ons sê. Dit mag jou selfbeeld verander. Dit mag jou hele lewe verander. Misschien ontdek jy, soos Johannes, ek is ook die een vir wie Jesus baie, baie lief is. En dis al wat saak maak. Maar hoe verander dit jou lewe? As een mens hierdie machtige ontdekking gemaakt het, ek is die een vir wie Jesus ontsaglik, ontsaglik lief is. Ons sien dit in Johannes' vrymoedigheid wat hy gekry het. Die teks wat ons gelees het, vertel hoe Johannes net langs Jesus aan die tafel lee. Hy is die een wat die intiemste vraag hierna by Jesus' hart vraag. Hy vraag vir Jesus, maar wie is dit wat vir jy gaan verraai? Hy waagt dit. Wanneer jy ontdek hoe lief die Heere vir jou het, dan kry ons daai vrymoedigheid om ook in die donkerste eer die sensitiefste dinge met die Heere te bespreek. Een tweede gedeelte is Johannes 18. Dit is waar Johannes toegang kry tot die paleis van die hoepriester waar Jesus verhoor word. Hy waagt dit as te ware in hierdie leeuw hok in want in sy hart was dit nie meer sy eie belange en oorleving wat vooropgestaan het nie, maar hy liefde wat hy ook vir Jesus kon bewys. Dit gebeur wanneer jou identiteit verander, wanneer jy een nieuwe identiteit in Christus ontdek, want dan kan ek bochtkostig om waghalsig te wees, want het gaan nie meer oor myself nie, het gaan oor Jesus. Een derde verwysing is dan Johannes 19 vers 26 waar Johannes by die voet van die kruis staan, die ander het gevlug. Hy bly staan volhardend daar saam met die vrouwe en is daar waar hy ook sy nieuwe verantwoordelijkheid kry om vir Maria te sorg. Wanneer jy weet dat jy die ene is vir wie Jesus baie lief het, dan word sy liefde ook in jou geboore, uitgestort, dit dring jou, om daie liefde te gaan deel, dan ontdek jy, jy is een mens, tussen andere mense, dan kan, en mag jy nie meer mense rondom jou miskyk nie, is het een voorrecht, om vir mense, te gaan liefwe en te verzorg. Ek sluit af vriende, partij keer word ons selfbeeld op vreemde maniere gevorm. Die woord oor jou, wat van ochend jou identiteit en jou selfbeeld moet vorm, is die woord wat sê, ek het jou lief. En dis belangrik om weer mooi te let van wie kom die woord Dit kom van Jezus, wat vir jou sê, ek het jou lief. Mag dit in hierdie jaar ook ons identiteit bepaal, wie ons is. Dat dit wat ons het, dit wat ons by mekaar gemaakt het, nie ons identiteit bepaal nie, nie ons status nie, ehm, um, nie ons mag waar ons dal beskik nie, nie waag blij nie. My identiteit word bepaal dier Jesus wat vir my gesê het, Jy is my geliefde kind, ek is lief vir jou. Ja, ons identiteit word bepaal eindlik aan wie ons behoort. Die een wat vir ons lief is, die een wat sy leven vir ons gegeet, so dat ek en jy kan sê ons is een geliefde kind van God ons hemelse pa kom ons bid sam ek gaan geleentheid gee terwyl die muziek so sakkies in die achtergrond speel dat jy dit so bykie oordink van ochend wat beteken het vir jou as jy van ochend soos Johannes kom oor my geliefde kind, myn. Vrienden, mag jy ook hierdie dag ingaan met hierdie wonderlijke stuk sekerheid. Ons hoef nie een identiteitskrisis te beleef nie. Ons hoef nie in hierdie onsekere tyde te wonder, wie is ons en aan wie behoort ons? Ons is Godse geliefde kinders. Ons behoort aan om. Mag dit vir jou een stik kalmte en rustigheid en blijdskap gee ook vir die week.